Маски скинуто. Супротивників розведено по кутках рингу. Кепсько лише те, що я залишився у центрі цього рингу. І битимуть найпершим мене.